Книга Іова Розділ 18 Заговорив Білдад із Шуаху та й мовив І доки будете словам викласти перешкоди, Будьте розумні, і тоді говоритимемо Чому нас вважаєш за скотину? Чому в твоїх очах ми нечисті? О, ти, що у досаді душу свою роздираєш! Чи ж задля тебе земля має опустіти? Чи скелі пересунуться за свого місця? Та ж у безбожника погасне світло, полум'я його не буде більше блищати». Стемніє світло в наметі його і погасне над ним його світич. Бадьорий хід його ослабне. Його повалить власний намір. Він ускочить у сітку власними ногами і над сильцем буде ходити. Пута впіймають його. Петля буде тримати його цупко. На землі, Сховане йому сильце і пастка для нього на стежці. Навколо страхи його лякають, слідом за ним женуться. Він голодує у своїх достатках, і нещастя стоїть у нього збоку. Недуга роз'їдає його шкіру, і перворідний смерті гризе його члени. Знамету. Де він був безпечний, його виривають, і до царя страхів тягнуть. Ти можеш жити в його наметі, що не його вже, і посипають сіркою його домівку. Внизу його коріння засихає, у горіж його гілляки в'януть. Пам'ять про нього з землі щезає, і немає його імені в околиці». Його світло в пітьму зіштовхують, Його засвіту проганяють. Ні внуків, ні нащадків він не матиме в народі, Ані душі живої у своїх оселях. Захід жахнеться над його нещастям, А схід пройметься страхом. Отакі житла нечистивця. Отаке місце того, хто не знає Бога.